Svojim sjajem obasjan Cijeli svemir razdragan Ko ružičnjak nasvijan Hej mu barek ramasan Među dvanest mjesecim Kao sunce sijašti Kur'an u teb si lazim Hey mubarak svih mjesecin sanasitim u točište griješnih od janeta kljuc sitim <tripet> Allah Işhalwa Allah Uvijeku an la الله illa Allah wahdahu, la sharifah. Wa ashgadu anna muhammadan, abdu Allah rasuluhu. Ya eyyuhal ladzina aminu, tequllaha haqqa tukatihi, wa la temutun illa wa antu muslimon. Ya eyyuhal nasu, tequll rabakum uladzih ghalabakum سألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تكوا الله وقولوا قولا سبيدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ثنودكم ومن يتعي الله ورسولكم فقد ذاز أوزن عظيمة كما أن نضع برد شمال جاء الله وإسلام imamo priliku, da zaslužimo rahmet, usvišenog Allaha tebara wa ta'ala. Allahovu poslani kallimu salatu wa salam kaže, ko iskosti neslih Ramazana, vjerujući v Allaha tebara wa ta'ala i njegovu naga bit će jemu okrušteni gresi. U Madisu Allahovu poslani kallimu salatu wa salam kaže, kada nastupi Ramazan, otvori se džemljivski kapju, La ilaha illallah. Braću maja draga, jesmo ni svijestili da vi čini Allahu i blagodati prema nama. Džegnevskije kapije su otvorene. Postavlja se pitanje, ko želi da uđe u džegnev? Pa kaže Allahu, sanjih harini, salatu wa salam, otvore se džegnevskije kapije, a zatvore se džegnevskije kapije. Širikani se povježu u lancem ita bumi Allah a ismi dustu hadis radi masaf qur'an ljudi koji možda tokom godine nikada ne uđu ne u od Allahu bil cuča kada Ramadan nastupi počnemo šejtanu dođu i padmo Allahu tre bare puta taala sećdu o bil kula mesela a cuma draga svi mi je sa svi griješnici i svi imamo grijena trebamo iskoristiti da cuma draga da obrovimo ugovor sa Allahom Subhanem wa ta'ala, da se pokajemo, da okrenimo novu stranicu u našem životu. Ovaj mjesec, blagoslovljeni i Mubarak, je velika kritika za promjenu. Ja, vraću mnagrava, neću mnogo govoriti o Ramazanu. Govorit o promjenama. Govorit o promjenama koje su nastale dolastom Allahom Građa, kako su oni, nakon što su bili raštatkani, nakon što na svjetskoj sceni nisu uvijedili ništa, kako su i zašto su postali vodeća sila u svijetu. Naša obaveza prema tih ljudima, prvim generacijama, jeste da ih volimo, da ih slijedimo, da vidimo kako su oni braćom Margrada uspjeli. Prva stvar i možda najbitnija stvar, Zašto je prva generacija uspjela? Zašto smo mi tako nazadni? Jeste, braću maja draga, zato što su oni izuzetno mnogo pažnije posjećivali edukacijom, ilmu, znanju, prvenstveno širijevskom, a nakon toga i svakom drugom. Oni su, braću draga, bili ummet koji je radio po onom prvom imperativu tijekala bismira pikele dihala uči u ime gospodara Tvoga. Pogledajte danas kako vam Allah ummet. Pogledajte neznanje i džehlu. Koliko se prošivljost neznanje i džehlu ummet. Dođite na teraviju u bilo da vidite kako naša omladina obade namaz. Kako ljudi obade najbitniji temelj islama nakon što kažu Dali Dahlil Allah. Čovjek kada u islam kaže Dali Dahlil Allah najbitniji temelj islama je namaz a pogledajte kako ljudi obavljaju taj svoj namaz. Razmišljaju li u namazu, o namazu ili razmišljaju o nečemu drugome? Koliko so je ljudi koji kažu samo jednostavno njurali stanje, kaži, vidite da sam imao u džaviji? Da li je koji namaz vali da ti ispravim? A u ovom postani u vjerodostojima nisu kaži, postušajte da radite, nemojte na nikada zaboraviti. Kaže Allaho poslani, bit će koji će hranjati 60 godina. La, i da, da, da, 60 godina. Kaže Allaho poslani, nijedan namaz koji će biti primjeni. To su riječi onoga koji ne govori o viru svome. Kaže Allaho poslani, kako jašna je, možda će, kažem, potpuniti ruku, a nijemo potpunio svečko. Možda će potpuniti svečko, a nijemo potpunio ruku. Nije pojenta da dođeš u džanju. Već je pojenta da dođeš u džanju i da klanjaš onako kako o tebe vjera kaži. Pogledajte, ljude, nije mogodnost prema postu. Ljudi, niste da post propisan samo da bi hladovali. Allah postani da je znao da će dođe takvi ljudi, pa kaže Ruhbe sa'a inim, leji se lebu ni u sijani i ille ko je postača koji ne od svoga posta ništa osim gladolanja i žedlovanja? Subhano! Čovjek koji postira je Allah i shvatio je zašto je propisan post. Teško ga je nači da ga slaži kada posti, ili da možda gleda svijetje, ili da gleda filmove, ili da nešto predaju, ili da ukrade, zato što posti. Da li se naši dani u kojima postimo razlikuju od dana u kojima braćom moja grada, džehl i da ne govorimo o najmitnijim pitanjima za muslimana, jeste njegov vjerovanje. Muslimani svaku vjeruju osim a vladu njegovom poslanikom. Muslimani vjeruju volostrkom. Muslimani vjeruju gazi. Muslimani vjeruju u filđanima. Muslimani vjeruju nekim bacanim kašikama. A kada mu kažeš, rekao je Allah, rekao je njegov poslanik, šta ja znam paži koli je tu zapisao. Zato, braćom moja grada, znajte, Umet ne može povratiti svoj um, ugljiv i čast i bonos osim kada se da te šariatskoj naobrazbi i svakoj drugoj naobrazbi. Nama ne trebaju samo školovani kadoli koji znaju šariatske znanosti. Trebaju nam i doktori, trebaju nam i inženijeri, trebaju nam i medicinarke, trebaju nam ljudi koji poznaju informatiku. a nam trebaju i ljudi prvestljeno koji znaju tumačiti djelu. Koliko je nas povrljeni? Ja znam, vraću majh draga, sam ja prvih kut ovdje, ja sali, pa mi malo polešite. Ja sam dosta kruta kritičan. Volim kritikovati. Ali Allah kritika koja dolazi od Insana, koji želi da se svi zajedno skupak od Allaha u dženetu ovako sretnije. To je pravi brak uvreni koji će ukazati na greški. Evo sada kada Bijao pitao koliko nas ovdje zna engleski, vidjeti kako je bližemo ruke ili francus, ili jevač, ili itamijanski. Ali kada bi kazao ko zna jezik Urana, jezik, ubijeđen sam da bi veoma malo bilo onih koji su bodili svoju mogu. moja draga, ne mogu zapamtite ovu moju rečenicu, ne mogu ispravno shvatiti vjeru, osim ako se vjera uči kroz alakski jezik. Kroz je jezik na kojem je objavljen Ur-an, kroz je jezik na kojem su svečeni radi si Allahog poslanika neki se daje <kuh> Treba da znamo praću moja rada rad. i ono malo znanja što imamo svi mi i to malo znanja ne praktikujemo. Znanje se ne sabine da bi dobili neku naradu na nekom kvizu već se sabine da bi se radilo po njemu. Koliko je propisa ko svako od nas zna, ali krši to što zna Mi ne zaslušujemo više znanja zato što ne radimo po njemu. Ima li neko da ne zna da je na nas u džernatu obavezan? Pa ćemo vidjeti u prvoj noći šeulala kada završi namazan koliko će ljudi dolaziti u džaniju i uklanjati. Ima li neko da ne zna da ne zna da ti žene? A može li se neko popaliti da ne da filmove i serije? Imamo znanje, znamo da je alkohol zabranen, koliko je muslimanak i alkohol toči i film. Znači, braćom, moja dana da znanje je prvi i najveći uvjet Ako Bog da, da postignemo ono što su postigne prve generacije. Druga stvar, zašto su oni postali odirići svijeta u svakom pogledu u takvom kratkom istorijskom periodu? Zato, zato što su braćuma grada preda se postavili Kur'an. Allahog govori. Nažalost, opet kritika. Koliko je danas muslim danas našeg govornog područja i u aravskom i po Evropi, i po Australiji, kada bih pitao čovjeka, molim te, mi zašto je Kur'an objavnen. Možda bih bi uspio da odgovorim, Kur'an je objavnen da bih živjeli po njemu. Ali gdje je tu u praksi? Mi imamo, sam svako od nas, jedan Kur'an koji je lijepo i zanom tad bih ostavljen gore na ratu. Da mi Kur'an objavnen zato? Enik la min, <gledajan> zanik <gledajan> el pitanu, lajik el piti, in je ni krati ni. Ovo je knjiga, ali torej knjiga, v kateri nema nekakve sumnje, obbudstvo, bo bo bo jazdima. Kur'an je smatraju, da je život povjeri teža. Pridržavac se deli, da je težko. Kažu svišni, ja pa tevala, da se to, he, ne, ne, ne, ne, alej, gel, bo, ane, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, I braćom moja dana znamo te, zapadite i ovu Kada ovdje zanesi kakav usinet, nemoj kazati zašto gospodaru mene, već postavim pitanje kakav si i kakav je tvoj odnos prema Kur'anu. Allah koju kaže uzvišeni Allah A onaj ko oprijen je glavu od knjige moje, taj će ti šim na dunjalkom. Nemojno, nemogu učebiti sveta na dunjahu osim kroz Kur'an. Nemino obraćam, moja draga. Jedini način kako možeš biti sretan jeste u Kur'anu. Zašto je Kur'an objavljen? Da bi ga čitao, da bi onjem razmištali. Fa la ayat ladanauna al Zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu? Zani, kada smo zadnji puta i rasmi, razmištali o Tuhanu, o Mufatiju koju samo na jednoj terabiji čujemo 33 puta minimalno. Kada smo razmištali o Alhamdulillah, robil Alamin, tebi gospoda Kada smo razmištali o Maliki Javnidin, pa da pustiš suzu, razmištajući o Maliki Javnidin. I smo nikada pustili suzu, da im valjet za nas nepoznanica. Maliki <coughs> <coughs> Javnidin. Gospodara dana sudnjega kada učištae da se zapeseš kako ću ja stajati pred malikom na sudnjem danu šta ću ukazati je sam nikanjao je sam li, li bazio babu? je sam li bazio komšije je sam li varao je sam li postio šta ću ja to maliku pokazati kada bi mi tako učili patriju mi bi plakali mi bi se boljali suze da sa sveričjima plavu <kuh> i smni kada tu mi nasmištao Mi nemamo vremena, zato treba pratiti svjetsko, erotko, privanje, futbal, košarku, odvoj, serije. Za sve imamo vremena osim za Kur'an. Žalostno je što imamo ljude koji žive po 20, 30, 40 godina i nikada nisu ustjeli odvojiti 15 dana da se nauči surbali. Koliko je muslimana koji su se rodili kao muslimani i umreli nakon 60 godina i nikada nines naučiti Kur'anu. Je li toliko volimo govor naših gospodara? Kako se radi ti tako neve u Kur'ana, bračku? <coughs> I onda se čudimo što nam je to u Polesini, što nam je to u Somali, što nam je to ovdje, što nam je to ovdje. To je god naši ruku tako mi usvišeno od Allaha subhanahu wa ta'ala. Kaže Allahu Sanit Alim Salatu wa Salam Kaj lukum men ta'alnele al kur'ane wa a'alnele najbolji među vas oni koji se podučaju Kur'ana. A nakon toga ljude poručaju. Evo ti formula i evo ti vaki. Ostavi moj govor. Uzmi govor Božijeg poslanika. Najbolji među vama s onih koji se poručaju Kur'anu. Što znači, kako s onih koji se ne poručaju Kur'anu? Najbolji! Najbolji! Božijeg poslanika se najbolji s koji se poručaju Kur'anu. I drugi je poručavaju. Zato moja dragva. Nevinovno je, nevinovno je, ako želimo pustje, ako želimo prospeiti, da se radimo Allahom i Subrajemu da kada kuzi, učeći je, razmišljeni će i na kraju krajeva da prakticiramo tomu što znamo tu. <kuh> Također dođemo daći da, zašto su prve generacije pustjele? Iz razloga, da, zato što su se istinsti bojali Allahu a samima može i postanika. Nije bilo potrebno stavljati kamere kao nadzori neki aparat da vidi da li će ne nešto ukrasti. Zato što su se Allah bojalni. Kada je Allah kaže: "Selatu wa selam, bteqillaha haithuma kunt. Allahu asebol ma je bio. To nam danas treba, brachu moj draga. Muslimani, ako pogledate općenito, podani su sve svime grijes na koja vas I muslimani <coughs> hoće pokjetu, muslimani hoće rahmet, a nasvatom Kur'ana koji Allah degranci. Istinska pobožnost je kutva Allahovoj milosti. Pogledajte Allahog poslanika kao, se kao najboljeg učitelja, každa Allahog poslanika Adnissu je rodostojnom, ja nekada dođem u svoju kući, pa zateknjem datoru na svome krevetu, u svojoj kući na svome krevetu, pa je goditim, da je pojedim, pa se prisjetim, možda je sadaka, a Božim poslaniku nije bilo doslo uvesti sadaku, kaže pa je bacio. To je bogobojažnost Allahovog poslanika. A pogledajte danas umne, pogledajte muslimani kako se odnose prema najničim vjesima, prema kamatima. Allah, pebali ta'ala u Grunanu, objavio je ratonima koji uzimaju kamatnu. A pogledajte danas kako muslimani ovako uzimaju kamatnu. Ima toglo alkohol i služi ga, ali će uzeti kamatni kredit da uzme nešto dođe i novi. Kako se ne ponija plaha taj koji to učini, Neka zna, kao što je odlija da, da je na taj način krenuo puken, a rata protivuzišenog Allaha tebara te tebe kada. To je naša stvarnost. Dok stvarno sa Sala ima nešto drugo, vraćamo najdraga. Ebu Beko radi je Allah u taj ranu, kao što je za ovaj slugu koji svaki dan išao da zaradi devicu. Pa bi od dve kupovao ranu Ebu Betu. Pa je jednog dana domilo je devicu i kupio ranu Ebu Betu. Kada je Ebu Bekri poljeo po ranu, kaže mi sluga, znaš što ti očekala sam ja zaradio tu. Ti pare, kaže, očekala, kaže, još nekada, drago, pije islana, da apalo sam ludima. Ali magao sam ja, nisam znao da ti magao sam im. Pa su mi danas platili i od toga sam tebi učak platio. Znate šta je uradio Ebu Bekri? Šta li mi rekli? Gotovo rana otišla u stomak. Ebu Bekri je od nas stavio svoju brstkog usta i povratio se istomaga. U Ibajetu koji ih nije kod imam u kaže po Petru da hrana nije tjela isiča si s dušom, isišla bi duša i hrana samo neću u svom trvohu nikakog hrana. Zato su braćom moja brada uskeli. Zato kada bi podili ruke gospodalu, subhanog dana, kaže Allah bi im ono što su tražili u istom momentu. Svojim konjutma su prelazili preko mora da se nisu kopite knovih konja uprsire. Allah te barati me jer želimo prosperiti, onda je najbolji put da prosperiti ćešća ispredstva u Također, zašto su uspjeli? Zato što su prve generacije, a sami oni isto Za svoga uzora, za svoga učitelja, za svoga bođu, uzivija Allah, nista nikada im sadatila se nama. Pogledajte, da ću mać raga stvarnost. Koga danas naša omladina slijeti? Koga zna? igrače, pjevače, manekljenke, skakače i dostavljene tje šeitane znaju ništa o Božijem postaniku, a ne mislali, a tu da sa vam. A kako mi Allah, oni igrači i pjevači i manekljeni, u velikom broju slučajeva, da se izvajaju da ljubomjarnočkom vagu, ne da se da budu sljeđeni. To su dosta puta prostoknutke, to su dosta puta alkoličari, drogeraši i naša odladina je slijednija. Allah tebara da praga kaže u Quranu لَبَدِكَانَ لَكُمْ بِي رَسُولِ اللَهِ وُسْوَتُمْ حَسَنَةً Zaista vi u imate divan uzor. Muslima treba da se trudi maksimalno u svom životu te slijeti Božih poslanika u svakom segmentu svog života. U prema koći, u sunnetu Allahom poslanika. U prema Davidu, u sunnetu. prema sufruzi, u sunnetu. prema djedetu, u U odnosu prema posunetu Allahom poslanika, a ne bi sa vratom vas sarani. Jednije pilih je ona, kada je Allah ta radno, što se sviđeržimo, u parije uslim, došao je kod kjavi, kod crnog kamena, pa ga je pogubio i kaži, ja sam vidio poslanika da te ljubi, a da nisam vidio poslanika, nikad te u životu ne bi poljubio. Oni su vraću na dana, snije postredili Božih poslanika. Šta god da je poslanik radio, oni su tako radili i zato su uspjeli. Jer Allah trebava je stvorite zemlje i objavio je Kur'an i postao poslanika da pojasni kako se živi na dunjavu. I od onog momenta kada ljudi postavi istutne Božih znajte da im dolazi vjedače, znajte da im dolazi problemi, znajte da im dolazi poružene. Ako želimo da se vratimo pravome putu, onda je to put Božih poslanika, a da im se vratimo sarani. Također, od stvari zašto su prve generacije uspjele gdje ste, braću mojeg rada, su Svatili da je bratko podjeri na većoj, na većoj stepenici i na većem stepenom bratstvu u krvi. Kada je Alba Sanik došao u Medinu, kao što je zaviležo na Uvaja, također, povratio je između Muhađira i Nisarija. Podgledajte ovaj primjer. Ubijeđen sam svih da smo ga šunili, ali da je različan omenu. Pa je povratio između Aturahtanik do Alba i salim u Rabiniru. Pa je sad Murabija uzlao Burah na njih maupa i kaži Ja sam jedan od najbogatijih ljudi u Medini, imam dvije supruge. Pogledaj tvoja je reča, ja ću je rasvesti kada završi priče kako hoćeš u ženiji. Oba svog imenka ću ti dati. Zato su braće moja draga uspjeli. Zato su uspjeli, zato što su bili braće. Pogledajte sa cijelim svijet, se ujedinjuje osvi muslimani. Evo u skamunja sami. Amerika se veždavnu ujedinila, Rusi se veždavnu ujedinili, osim, osim muslimani, njih ove tate su nacrtane sa trokutom i šestarom. Tako su podijedili. Saudici smatraju da su huvajčani najborih, najporastvorenja na palijeti. Libijici smatraju palestinice najborima. Podijedili im tržare gračuma grada kao da ih ne vezuje vjera Allah, pa, kao da ih ne vezuje vjera poslanika. Muslimani su pocijpan, kaže Allah posanika njih se vrtu baseran, nije mukmin, ona je to zanočin, sit, a njegov učija vlada. To je islam, braćom majdara, islamski vesel. Jedne biti je kao što pripovjeda jedna katabirina, kaže, bili smo u jednoj velikoj bitci na Jeromuku. Kada je završila bitka, uzeo sam malo vode i krenuo sam na tražnik svog Amičića. U to vrijeme se rakovalo o sapljama. U to vrijeme se rakovalo po suncu, u pustini, kaže, pa kada sam da našao gotovo ured je, pre sve mi ured umro, pa sam kazao, očeš li vodi? Kaže, oč, on to vjeri da ti neko dati je vodi, to je veća infuzija na svijetu. Kaže, oč, vodi, kako neću vodi? Kada je letao u oču, vodi, čuje i kaže, ponesi, daj, vodi, umiri. On isto gometa kaže, nosi njam, on je peć, on je moj drag. Kada je došao tog to drugog, kaže, očeš li vodi? Kako imiriću, hoću, daj mi vode! Kad treći zove, je li to neko spomenuo potu? Daj mi vode, ubirim! On je to u iskom momentu, kaže, poslije njeno, on je preći. Pa kaže, ovaj prenosi otkretanje, kaže, kada sam došao do treće, umro. Dok sam došao do drugog, umro. Dok sam se vraćao kod trvog, umro. Sve tronica otišli želi svome gospodalu, ali su dali prednost brata muslimana svojim životom. Zatko su baći u njih naja Pobredajte šta se sada sve dešava u istankom svijetu, a mi sjedimo, gledamo sredije, gledamo filmove, gledamo utakmice, evo to prvenstvo, skok kuda, skok kvotkom, sve živo pratimo, a šta se dešava u našoj Somaliji, to što nam u braća od vladi, šta nas brida, bito da nije ušivano. Također pao mi hrda, da je svatrljog vlaga njega rekla, Alhamdulillah, vrb in alamin. Vassalatu vassalamu ala nashrafi anbiya i malasalim. Nabih lina Muhammedin, Mu'ala alim, vassalih i ajma'in. Alah te, vrtu moji draga, što smo dužli, još ćemo spomenuti samo dva savjeta. Zašto su prvi generacije uspjeli i ti većima, kodolbe, završi kodolbe. Zašto su uspjeli prvi generacije? Zato, što su se međuslu savjetovani. Allahum sani, Pogledajte da današnje stanje kundmeta muslimana. Vidiš čovjeka, rada nije što ti je zabranjeno vjerom, nesmiješ nikom ništa kazano. Braću, moja draga, to je nešto čime se odlikuje islamsko društvo od drugih društava, gdje se muslimani međusobom potpomažu. Kaže Allah poslanika 27, musliman je musliman ogledalo. Kao što kada si prlja po i ne vidiš dok ne odeš na ogledalo, isto tako. Ne vidiš svojima, a dok ne izviđeš na ulicu, pa ti tvoj brat musliman kaže, brate, imaš pošu osobinu, popravi se. Problem je također u nama što drugim ljudima nismo dali do znanja da pribata kritiku. Ljudi ti nespe ukazati i ukazati na kritiku. Kaže Allah, u osnovanjika, njih srljarkova, srlarkova, najboljeći primjer društva koji se podpomaži i koji se podpomaži. Kaže, primjer ljudi jeste primjer je djelađe i koja plobi, hrdi si rodostojani. Pa imaju ljudi na palubi i ljudi pod palubom. Pa ovi ispod balube, kada ga vode, idu na palubu i uzmeniravaju oni gore na palubi. Pa kaže jedan nove od onih koji su pod balubom, kažu kada bi mi sebi prokopali jednu rupu i ostalo vodu točinu. Hej, kad probiješ malu rupu, lađe, ode kaže, adalpo, sad nikad ne bi da postanamo. Za oni gore na palubi, ako im pusti da prokopaju rupu, udušit će se svi. Ali ako im viro pojasni da to ne može, svi će se spasiti. I mi traču, moja kada vidite, s Ana, da oči raplju, ili vidimo da voda sa ženama, ili vidimo, ili vidimo, a vidimo, i vidimo sami sebe, treba, brače moja rada, da se među sobom savjetimo. Kada pogledate zašto su šitovi poničeni, u opisu Kur'ana kranu dajete na hauna amin karimu. Nisu jedni drugima ukazivani na probleme kada su ih vidjeli jedni kod drugim. Zato, brače moja rada, put ka uspjehu jeste put savjetovati na i islanski način, ali se moramo savjetovati. I zadnja stvar, jeste prečo, moja draga, zašto su uspjevi? Zato što su bili ustani na put, ustani na put ismi. I ne gledi na paru, rakuna Allah, strome sretanu. Onih koji kažu, mi vjemujemo. Jer mi ih sam samo kazati, mi kao što kaže danas cijela planeta. Stavamo, a za ti mostraj na potomi gdje gojimo kad kažeš ja vjerujem to znači da vjeruješ da ćeš stajati pred gospodarom to znači da trebaš stalno da trebaš se prijavati da trebaš postići da trebaš ići na haџ mi za sve na obronca imamo i za mora i za kuće i za spratove i za auta osim za haџima zato kažem moj brada u stranju na pravom putu Ja sam tu ciljano kazao. tako je stanje u cijelom umjetu. Kada je Ramazan, mašala džamije su nam prepuneti sa prvom jačnom u mjestju ševalu. Dođite, pa se uvijelite jer je, moj Bog, bio istinu. Prva jačja nakon Ramazana, prazna džamija, plaće za onim kvaljačima. I hoćemo ovo brahmet, hoćemo džemnet? Zamislite da imate njivu i na koji njivi 11 mjeseci snijek. Jel mislite, braću majdra, da ona jedna mjeseci kada ima sniga, da ima uspijeti uzorati, i pozubiti, i posvijati, i poštjeti, ne bi tako mjavao. Tako ini, mi, hoćemo jedan mjesec da budemo u džaniji za Ramazan, postimo kranjano i ja toga nema više islama, i hoćemo zbog toga uđetnjeti toga gdje najediti u džetnet, kako se tako može zaraditi. Ja molim, Amal, tebala, kakara, da nas učestinati na u pristinu. molim, Amal, su kajima tada da ukavljuju naše postove. Ja molim, Amal, su kajima da popravi ja stanje unmeta, إلا الله إن الله وما ملكت يداه على النبي يا أيها الذين عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد إن الله يأمر بالعدل والإحسان ويثرب القرب وينها عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيذكم لعلكم تذكرون فقموا